Ein deutsches Märchen. Eine Belohnung für die Ehrlichkeit. Es war einmal, da lebte Vincent in einem kleinen Dorf weit weg. Vincent war ein ehrlicher Mann und ein begabter Maler. Er lackierte Wände, Boote und Häuser und verrichtete seine Arbeit mit Ehrlichkeit und Fleiß. Vincent, ich habe einen Zaun zu streichen. Es muss bald geschehen oder er wird rosten. Okay, ich werde sofort anfangen. Aber, aber es gibt ein Problem. Ich kann dir nicht mehr als zwei Kupferstücke bezahlen. Ich verstehe, dass es zu wenig ist, aber das ist alles, was ich habe. Wenn der Zaun rostet, dann würde es mich mehr kosten. Ich verstehe Ihr Problem, Madame. Und zu malen ist meine Pflicht. Man darf Arbeit nie ablehnen. Vincent war ein sehr armer Mann. Es gab Nächte, in denen er hungrig ins Bett ging. Aber egal, was auch passierte, er verlangte nie mehr von seinen Kunden. Er würde den ganzen Tag hart arbeiten und mit dem, was er verdient hatte, zufrieden sein. Eines schönen Tages kam ein reicher Geschäftsmann zu Besuch. Er und seine Familie hatten einen kurzen Aufenthalt im Dorf geplant. Der Geschäftsmann kam mit den teuersten Kutschen ins Dorf, Und viele weitere Kutschen folgten ihm. Sie waren alle voller Früchte und Kleidung. Die Dorfbewohner erstarrten vor Ehrfurcht, als die gesamte Prozession direkt an ihnen vorbeizog. Am nächsten Tag rief der Geschäftsmann nach Vincent. Als Vincent zum Haus des Geschäftsmannes ging, traf er seinen Freund Tom. Hey Vincent, wo willst du hin? Hallo Tom, ich gehe zum Haus des Geschäftsmannes. Er hat etwas Arbeit für mich. Aha, hör zu. Er ist sehr wohlhabend. Das ist eine gute Gelegenheit. Du musst ihm mehr berechnen als das, was du sonst von anderen bekommst. Das ist nur fair. Das wird ihm nichts ausmachen. Nein, Tom, das ist nicht fair. Ich kann ihm nicht mehr berechnen als anderen. Das ist Betrug. Wenn er meine Arbeit mag, dann kann er entscheiden, mir mehr zu zahlen. Aber ich will ehrlich sein und ihm den richtigen Preis nennen. Ah, ich bin dein Freund, Vincent, und ich respektiere deine Ehrlichkeit. Aber Ehrlichkeit allein kann dich nicht ernähren. Du arbeitest so hart, aber die Leute in diesem Dorf werden nie genug Geld haben, um dich zu bezahlen. Befolge meinen Rat. Du solltest für die Arbeit, die er für dich hat, mindestens fünf Goldstücke verlangen. Fünf Goldstücke? Nein, ich habe noch nie jemandem fünf Goldstücke in Rechnung gestellt. Ich verstehe dich, mein Freund. Und danke, dass du dir Sorgen machst. Mit dem, was ich verdiene, komme ich ganz gut zurecht. Nun, mehr kann ich nicht tun. Jetzt liegt es an dir. Vincent winkte seinem Freund zum Abschied und ging weiter. Er verstand, dass Tom nur das Beste für ihn wollte. Als Vincent durch das Tor des Hauses des Geschäftsmannes kam, war er fasziniert. Es war nicht weniger als ein Palast. Oh, hallo. Du musst Vincent sein, der Maler. Ja, das bin ich, Herr. Sie hatten etwas Arbeit für mich. Oh, ja. Mein Bootswart ist unterwegs. Er wird erst morgen Nachmittag zurück sein. Das Boot muss lackiert werden. Wirst du es bis heute Abend streichen können? Ja, das kann ich. Wo ist das Boot? Ich werde sofort anfangen. Oh! Aber du hast noch nicht gesagt, wie viel es mich kosten wird. Ich berechne vier Kupferstücke, um ein Boot zu streichen. Weniger geht leider nicht. <lacht> vier Kupferstücke? Das ist alles? Nun, ich würde dir nie einen Penny weniger zahlen, als du verlangst. Du kannst deine vier Kupferstücke sofort haben. Das Boot ist in der Nähe des Flusses. Bist du fertig? Melde dich. Vincent nahm das Geld. Er ging auf den Markt und kaufte Farbe. Und ohne eine weitere Minute zu verschwenden, ging er zum Fluss. Als er gerade anfangen wollte, sah er, dass das Boot ein großes Loch direkt in der Mitte hatte. Oh, das ist aber gefährlich. Ich sollte das zuerst schließen. Vincent füllte das Loch und begann zu malen. Er arbeitete stundenlang ohne zu essen. Schließlich war das Boot lackiert. Er ging und rief dem Geschäftsmann zu sich, um seine Arbeit abzunehmen. Oh, das ist wunderbar. Gute Arbeit, Vincent. Hier, nimm diese vier Silberstücke. Du verdienst es. Wenn ich noch etwas zu streichen habe, werde ich mich bei dir melden. Sie sind ein großzügiger Mann, Herr. Ich werde mich jetzt verabschieden. Am nächsten Morgen machte die Familie des Geschäftsmannes eine Bootsfahrt. Der Geschäftsmann winkte ihnen am Fluss zum Abschied und ging wieder nach Hause. Als er vor dem Haus ankam, kam ihm schon der Bootsrat entgegen. Herr, Sie sind schon früher hier? Oh ja, meine Familie bestand darauf, das Dorf zu besuchen. Sie sind zu Ihrer ersten Fahrt mit dem Boot aufgebrochen. Was? Nein! »Wir müssen Sie zurückrufen, sofort!« »Warum bist du so besorgt? Ich rief den besten Ruderer, um sie rund ums Dorf zu rudern. Alles wird gut werden.« »Sie verstehen nicht, Herr. Das Boot hat ein Loch direkt in der Mitte. Ihre Familie wird ertrinken. Ich wollte es heute reparieren.« »Was? Nein! Meine Frau! Meine Kinder!« Der Geschäftsmann und der Bootswart eilten zum Fluss. Doch das Boot war nirgendwo zu sehen.« Sie suchten stundenlang. James! Lily! Madame! Können Sie uns hören? Aber es gab keine Antwort. Der Geschäftsmann kniete nieder und weinte. Was habe ich getan? Meine Familie! Ich hätte sie nie auf dieses Boot lassen dürfen. Gerade als er dort saß und sich die Schuld gab, kehrten seine Frau und seine Kinder im selben Boot zurück. Was ist passiert, mein Lieber? Warum weinst du? Ihr seid in Sicherheit. Oh, ich war so besorgt. Da war ein großes Loch im Boot. Ich dachte, ich hätte euch alle verloren. Es gab kein Loch im Boot, Herr. Es ist so gut wie neu. »Ich bin so froh, dass ihr alle in Sicherheit seid, aber ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Ich weiß ganz sicher, dass es ein großes Loch direkt in der Mitte des Bootes gab. Ich hatte keine Chance, es zu reparieren, bevor ich ging. Wer hat es repariert?« Der Geschäftsmann dachte eine Weile nach. Er verstand schließlich, was passiert war und schickte sofort jemanden, um Vincent zu holen. Vincent kam zum Haus des Geschäftsmannes. »Vincent! Nimm das, mein Freund!« Was ist das denn? Das ist deine Belohnung. 100 Goldstücke. Was? Eine Belohnung für was? Eine Belohnung für deine Ehrlichkeit und Arbeit. Du hast das Leben meiner Familie gerettet. Eine Belohnung dafür, indem du das Loch verschlossen hast. Du hättest es nicht tun müssen und hast mir auch nicht mal mehr dafür berechnet. Aber, Herr, hundert Goldstücke sind zu viel, um ein kleines Loch in einem Boot zu füllen. Hundert Goldstücke sind nichts im Vergleich zu dem Leben, das du gerettet hast, Vincent. Nimm es! Vincent konnte sein Schicksal nicht glauben. Bis gestern war er ein Maler, der gerade genug verdienen konnte, um zu überleben. Und heute gehörte ihm Gold. Von diesem Tag an schlief Vincent nie auf nüchternen Magen. Denn er hatte die Belohnung für seine Ehrlichkeit verdient. Das Ende.